Gure Idigorrira iritsitako azken zen lander Onda motatzen gara berarekin, eh? Baina, etxean daukagu leku asko Eta ganera berak esan digu etxe hasi nahi duela Bueno, diru askorik ez daukat Eta mm, finantzaketari begiratu beharko diot lehenengo ondoren askatasuna, ez dut betirako lotuta geratu nahi Ez etxeari eta ez da banketxeari ere ha, Iruditzen zait gauza asko eskatzen dituzula Baina baldintzaiek betetzen dituzten aukera batzuk Lander topatu ditugu Eh? Bueno, e Hasiko gara klaus eta aitor zuekin et kopekin ba... zuek etxe egiten duzuen hutsetik hase da.: Ez justu ez da horrela izaten, gure ererea da etxe kolektibo batean sartzea eta hal izan eta bere erabilpena izango litzateke, ba, eralpen eskubidea daukan kooperatiba batean oinarriituutako etxe bat. E, baskide kooperatiba erosten du eraikina? Bai? eta erekinako bazkideak eskubidea daukate e, e, etxorre horretako etxorretako txibizitzak bairalbitxeko bai. baina ere, eraikinaren jabetasuna dauka kooperatiba azken batean bazkideak eralbitxeko eskubidea daukate eskubide hori betirako da saldu daiteke edo ba, itxen basara zure familiatako bati bai. edo berri, berri saldu daiteke e, utxialdi osu hori lortzen da sarrea baten truke eta gero alokairu txiki bat orain duta. Ia hortz hau dezta? Bai, hemen gauz bai. Aldatu fundazioan em, zein da zuen proposamena? Gure proposamena, ba, bueno, osati baten hemen lagunekin konpartitzen dugu, guk egiten duguna da, erabilpen eskubidea deposito baten bitartez. Hau da, orain dela urte batzuk, ba, enpresa bankarioekin izan esperientzia txar batzuekin ba, erabaki gendun e, fundazioan barruan ba, es erabiltzea gehiago e, en, mota horretako enpresan e, finanzia zinua eta jen, bakarri jende eta partikularren finanzia erabiltzea orduan eskema simplea da E, pertsonak partikularrak e, diru batizisten e, da hau da teknikoki prestamo bad da banketxe batekin firmatu aldan berdina Mai. interesgabeko e, prestamo bat. eta e, prestamori e, aukerabi ditugu, bata gure modulo e, mobiletan, e, e, prestamori egiten jako fundaseñoari, Eta fundazinoak prestamo horren truke, interesak, esan dugu moduan, interesak zero diranlez, interes hori bultatzeko era, da etxe horren erabilpena. Irunian dago gurutze lorzegi, eta zuek ze proposatzen duzu, gurutze? Guk proposatzen duguna, zera da, gu gure lantegitika egiten diran adia etxe bizitza modularrak. E, lantegian egindako etxe bizitzaak. Horein arte, bi modutara egin ditugu, E, altzairuzko egitura batekin eta e, itsasontzi kontenedorekin egindako beste batzuk. Ordunda e, hemen egiten deguna da tailerrean lan egin, tailerrean etxe bizitzak e, montatu eta gero kamiilekin bertara eraman. Orduun guri orain arte etorre zaizkigu, E, bezero partikularrak, haiek e, bazuten bere, bere lurra, bertan etxe bizitza jartzeko eta ba, aukera hauek nahi zituzten, ez? E, alde batetika, arkitektura modularrak ematen dien aukera da, bizkortasuna, e, presioletikaan merkeagoak dira etxe bizitzak, Eta luzera jota ere, ba, planteatu daiteke asuntoa, bani gaur hemen bizi naiz, baina gerora ezakitzu nora junberra daukadan, bai. eta igual etxe bizitzan irekin eramate posibilitate hori. Uhum.